Искам да ви попитам в началото, обичате ли да ходите на сватба? Обичате ли? А онези, нези, които все още не са задумени, обичат ли да ходят на сватби? Може би на някой от вас пък ви предстои да се ожените, да се омъжите, което е наистина много радостно и много добро. Въпреки, че казваме, не знаеш какво те чака след като се ожениш, този момент е незабравим и неповторим в живота на всеки един от нас, които сме го преживели по някакъв начин. Днес бих желал да спрем нашето внимание на една притча, която Исус Христос разказва и тя е точно една притча за една сватба. Сватбата и то не на кой да е, а на царския син. Тя е много важна, защото ни показва отношението на народа с Бога, така показва и нашето отношение, моето лично отношение към Бог. Но тя е важна, защото Исус Христос се разказва във връзка с края на времето. Със второто пришествие и с неговото идване на нашата земя втори път. Бих желал заедно да я прочетем, след което ще коментираме върху нея. Намира се в Евангелието на Матей и там 22 глава от първи до 14 стихове. Исус почна пак да им говори с притчи като казваше Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, казвайки речете на поканените, ето, приготвих обяда си, юнците ми и огоените са заклани, и всичко е готово, дойдете на сватба. Но те занемариха поканата и разотидоха се един на своята нива, друг на търговията си, а останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха. И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби уния убийци и изгори града им. Тогава казва на слугите си сватбата е готова, а поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба. И тъй уния слуги излязоха по пътищата, събраха всички, колкото намериха, зли и добри. И сватбата се напълни с гости. А царът като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха и каза му, «Приятелю, ти как си влязал тук без да имаш сватбарска дреха?» а той мълчеше. Тогава царя рече на служителите «Вържете му нозете и ръцете и хвърлете го във външната тъмнина, там ще бъде плач и скърцане с зъби, защото мнозина са поканени, а малцина избрани». Четейки тази притча за сватбата на царския син, вниквайки в нейната същност, бихме могли да направим аналогия с две други притчи, които Исус Христос разказва. Когато а, виждаме всъщност какво е приготвил, какви гости е приготвил, сиховете ни казваха, ионците и огоените бяха заклани. Някаква подобна притча. Спомняте ли си отново с юнци, с огоени, с заклани? Моля? Притчата за блудния син. Точно така. Където огоеното теле беше заклано. Бащата се радваше за това, че неговия син се е завърнал отново. Отваряйки на Евангелието на Лука 14 глава пък, там откриваме, прощавайте 15 -та глава, там откриваме една друга притча. причата за поканените на една вечеря. Поканените на вечеря от един човек. Лука 14 глава, прощавайте 16 стих. Лука 15 -та глава, там е причата за блудния син. Лука 14 глава, 16 стих. Виждаме как един домакин, Кани своите гости на вечеря, разказана ни е тази притча от Исус Христос в къщата на един Фарисей. Докато сега тази притча за сватбата на Царския син, Той я разказва пред храма. Можем да направим аналогия с тези притчи, но те не са еднакви. И още няколко примера ще ви дам за това, че те не са една и съща притча. В Лука 14 глава, един човек прави огощение, поканите намират някакво извинение. В Евангелието на Матей те изобщо не се извиняват. Те няма какво да кажат. Просто не идват. В Евангелието на Лука акцента се поставя върху а, трите възможни извинения, които намират хората. Спомняте ли си, един от тях казва, купих си нива, сега трябва да отида да я огледам, да я видя става ли, не става ли за работа. Втория казва, купих си волове, трябва да ги изпробвам. Третия, ожених се, не мога да а, напусна съпругата си да дойда. А в Евангелието на Матей акцента е малко по-различен. Той е върху подготовката за влизане в празнешната вечеря. Подготовката, която всеки един от поканените трябва да направи, трябва да извърши. В Евангелието на Лука поканените са игнорирани от вечерята. В Евангелието на Матей те са направо убити. Което ни показва, че въпреки сходствата, това са две съвсем различни притчи. Връщаме се отново на нашата притча от Евангелието на Матей, 22 глава, причата за сватбата на царския син. Исус Христос разказа тази притча няколко дена, преди да бъде хванат, преди да бъде арестуван. Той е в град Ерусалим, за втори път изчиства храма, 21 глава на Евангелието на Матей, 12 стих, четем, Иисус влезе в Божия храм, изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, прекатури масите и така нататък. Всъщност това е второто очистване на храма, след което а, виждаме той да разказва други две притчи. 23 стих, четем и всичко каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите. Това той го казва на своите слушатели. И 23 стих И когато дойде в храма, главните свещеници и народните старейшини дойдоха при него като получаваше и казаха, с каква власт правиш тези неща? И кой ти е дал тази власт? В отговор на този техен въпрос, защото Исус Христос изгони среброменителите. у нези, които търгуваха в храма, развиваха своя бизнес и оскверняваха храма по този начин. Исус Христос Uh, вместо да им даде отговор uh, какъв, какъвто те очакваха, той им разказва отново две притчи. Едната от тях е за един баща, който има двама сина. Помолва единия син. Синя отиди и работи на нивата. Той казва, няма да отида. Но след това отива. На втория син казва същото. Синя отиди и работи на нивата. Добре, тате ще отида. Но в същото време не отива. След това Исус разказва притчата за един стопанин на лозе, който го дава на е, земеделци да се грижат за него и изпраща слугите си да видят тама ли реколтата, а вместо да получи някакви добри вести, част от слугите са бити, други убити, втори път изпраща слуги, на третия път изпраща своя син, обаче, вместо да се трогнат от това, че отива сина на господаря, те убиват сина. И в 43 стих, за да направим връзката с тази прича, която ще разгледаме днес, ние четем «За това ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който принася плодове». Като че ли Исус Христос за първи път явно и открито казва на еврейския народ «Вие вече не сте богоизбрания народ. Това пророчество беше условно, но вие не пожелахте да бъдете част от него. Вие се отклонихте, вие отказахте, поради този факт, вие вече няма как да бъдете богоизбрания народ. Това е едно условно пророчество. Евреите в същото време си мислиха, че завета с тях е вечен. Без значение от това какво правят, дали падат, дали стават, дали грешат или не, дали бъркат, дали се поправят, те вярваха, че са във вечен завет с техния Бог. И каквото и да направят, без значение добро или лошо, те ще бъдат спасени. Но Исус Христос идва и в този момент им казва, че царството не че може да се отнеме от тях, а че се отнема и че ще се даде на друг народ. Народ който принася плодовете му. Който дава плодове. Който дава някакви резултати. Исус Христос разбира се понякога говори с притчи. Ние виждаме на доста места в Евангелията. И чрез тях изразява много важни истини, понякога с пророчески характер и съдържание. Той каза две основни истини на Божия народ. Първо царството ще се отнеме. Второ градът ви ще бъде унищожен. Как? Ще ви открием в тази притча. Исус ясно им показа, че този завет е много условен между тях и Бог. И ако отхвърлят и последния призив, те губят завета. Те вече не са част от този завет. Те не могат да бъдат истинските наследници. Кои са главните действащи лица и елементи в тази притча? Можете ли да ми помогнете? Кои лица и кои елементи открихме в тази притча? Притчата за царския син. Първо имаме бащата, царя. Онзи, който се си жени, сина, добре. Слугите, добре. Поканените, гостите, точно така. Други, моля. Пророците. Тук нямаме пророци, поне не четахме в текста. Слугите казахме, у нези, които канят. Да. Някои елементи, освен хора, какво се случва? Да. Закланите телета, също важен елемент. Дрехата, сватбената дреха, самото събитие, сватбата. Това са като че ли основните лица и елементи в тази притча. Ако трябва да започнем едно след друго да ги идентифицираме, кой е бащата? Съвсем накратко и след това влизаме в някои от детайлите на тази прича. Неща, които самите нас не засягат. Бащата, това е Бог. Сина, който ще се жени, това е Исус Христос. А, призованите, поканените. Кои? Моля? Ние. Ама преди да сме ние, това бяха евреите. Божия народ, богоизбраният народ, еврейският народ. А, кои убиха слугите? Защото виждаме, че те убиват някой от хората. Евреите убиха слугите и пророците. Но кои са тези слуги и пророци? След малко ще поговорим точно и а, за това нещо. А, след това ги виждаме как отиват по кръстопътищата и викат а, всички останали. Унези, които не бяха предварително поканени. Или унези, които с други думи нямаха право да присъстват на тази сватба. Но тъй като едните отказаха, а сватбата трябва да се състои и тя обязателно ще се състои, слугите отиват и канят други хора. Исус Христос идва и започва своята публична дейност през 27 година след кръщението си. И всъщност тогава, тогава ние виждаме как започва тази покана, записана в стих 3 Евангелието на Матей 22 глава. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата. Всъщност христовите ученици отправиха покана за сватбата на царския син. Спомняте си, че той ги изпращаше с точно един такъв апел. Покайте се, защото какво наближи? Моля? Навесното царство. Наближава осъществяването на това грандиозно събитие, което, което всички ние очакваме. Според тогавашната традиция, онези, които е трябвало да отидат и да присъстват на сватбата, предварително са получавали покана. И когато е наближавало времето, само им е било напомнено, че времето вече е дошло, всичко е готово и те трябва да отидат. И сега слугите, учениците на Исус Христос, само трябваше да напомнят на избрания народ, но нези, които знаеха и вярваха в живия Бог и знаеха, че ще има спасение на този свят, трябваше сега учениците да им напомнят, да се покаят и да дойдат на сватбата на царския син. Домакина в същото време пък приготвил една дреха, която е била обща за всички хора, за да няма някакво разделение на класи, на етноси, финансово състояние, така нататък. Една връхна дреха, която да покаже, че ти си част от тази сватба. Че ти не се различаваш по нищо от човека до теб, за теб, пред теб че всички сте еднакви. Т.е. всички в този момент сте поканени и сте участници в сватбата. И сега учениците отиват и отправят своята покана. Първо 12-те, след това 70-те. Виждаме в Евангелието на Матей 10-та глава как Исус Христос ги изпраща с този призив, с тази покана. Изпомняте ли си при кого ги изпрати тогава? При кого трябваше да ходят? Той имаше едно много ясно и точно условие. Отидете при при кого? Еврейския народ. Ясно, конкретно и директно. Само при евреите. Те всъщност бяха поканените, нали? да бъдат Божия народ, да бъдат част от това, което Бог щеше да извърши. Евреите как постъпиха, когато учениците ходеха и им прогласяваха тази вест? за покаяние и идване на тази сватба. Ами, те не ги подиграваха, те не ги оскърбиха, нито ги убиха, но като че ли не приеха тази покана. Те игнорираха тази покана. Просто не се, не се възползваха от тази покана. И в четвърти стих, четем пак изпрати други слуги, казвайки речете на поканените, ето приготвих обяда си. Това всъщност можем да го открием, проследявайки църковната история след Педесятница, когато жертвата на Исус Христос вече беше принесена, защото стихът, четвърти стих продължаваше «Юнците ми и огойните се заклани и всичко е готово, дойдете на сватба». С други думи, жертвата вече е далена, спасението е осигурено, всички от вас могат да дойдат на сватбената трапеза. Разбира се, разбирането на евреите за тази сватба беше свързано точно с една такава картина, те да стоят на една богата трапеза с всичките патриарси и само те евреите. Този специален народ. Но Исус използва тази тяхна концепция, казвайки им, че царството е вече много близо, жертвата вече е дадена, масите са готови, Какви са реакциите при тази втора покана? Реакциите на онези, които бяха отново поканени втори път. Първо, едните игнорират отново тази вест, тази покана. Спомняте ли си след 50 Педдесятница, когато апостол Петър и всички останали апостоли проповядваха отново покаяние и това, че Исус Христос е онзи, които са очаквали? Как реагира голяма част от народа и от тълпата? Ма те са пияни. Ма как може да говорят такива неща? Това не е възможно. Игнорираха отново веста, която Бог отправи към тях. След това виждаме как някои от апостолите от слугите на царя бяха убития. Павел и някои от другите вкарани в затвор. Дякон Стефан убит. Яков убит. И всъщност от този момент нататък а започна преследването, гонението на слугите на царя. Шести стих ни казваше: А останалите хванаха слугите му и безравно ги оскърбиха и убиха. Какво може да следва от тук нататък? Правиш сватба на единствения си син. Най-радостният момент в живота ти. Предупредил си онези, които трябва да дойдат. Изпращаш им вест че свадбата вече ще се състои. Първи път ги канеш, отказват. Втори път ги канеш, не само, че отказват, но убиват онези, които ти си изпратил да ги поканят. Как бихте реагирали, ако сте на мястото на този цар? Може би по различен начин. Може би да сме по-милостиви, а може би да бъдем още по Жестоки в нашето отношение към поканените. Но това, което четем в стих 7 е следното. И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби уния убийци и изгори града им. Можем ли да го открием това нещо в историята? Изгори града им, погуби убийците. Малко след Христовото разпятие, възкресение, възнесение, 70-та година след Христос, ние знаем как града им наистина беше опожарен, беше сринат. И тези, които отново не бяха повярвали в него, за да излязат от града, те намериха там своята участ. И сега, следва третото изпращане на слугите. 8 и 9 стихове ние четем тогава каза на слугите си, сватбата е готова, поканените не бяха достойни. А затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба. С други думи, отидете при личниците. при които не бяха богоизбраня народ, но които също имат правото да дойдат на тази сватба. Апостол Павел в книгата Деяния на апостолите пише следното нещо. 28 глава и там 28 стих. Той казва, зато и да знаете, че това Божие спасение се изпрати на езичниците и те ще слушат. Това Божие спасение се изпрати и на езичниците и те ще слушат. Щом като Божия народ отказва, щом като отхвърлят тази вест, това благовестие, тази истина, тази покана, трябва да стигне и до всички останали. Каква е Всъщност, връзката на тази притча с нас. Има ли някаква връзка? Еврейския народ беше богоизбрания, но тъй като пророчеството беше условно и те не отговориха на това пророчество, бяха отхвърлени като богоизбран народ. Благовестието се разпространява на всички езичници, част от които сме и ние, разбира се, като не истински евреи, некръвни евреи, каква е връзката на тази притча с нас? Исус Христос говори за отхвърлянето на един народ и за поканата към всички останали, като че ли а, другите са по достойни от тези, които бяха поканени първо. Притчата ни показва, че Бог няма някакъв вечен завет, някакъв безусловен завет. Това зависи от тези, които са поканени. Това зависи от тях. Може би на нас ние добре да казваме за евреите, да, те бяха богоизбраният народ, Бог щеше да изпълни обещанията си за тях, но ето те как постъпиха и Бог ги отхвърли. Но сега ние, аз, ти, всеки един от нас, ние сме част от този народ и Бог ще изпълни обещанията си с мен и с тебе. И отново може би да си вярваме, че това е едно безусловно пророчество и въпреки моето отношение към него, въпреки моя живот, въпреки поведението ми, аз ще бъда част от тази сладбена трапеза. Но всъщност, когато царя влезе, влезе там, ние виждаме нещо много интересно, което се случва. Той се обърна към отделния индивид. Той не се обърна към народ, той не се е обърна към група хора, той се е обърна към отделния човек. Нашето спасение, тази притча ни показва, че нашето спасение е индивидуално. Без значение към коя религиозна група принадлежа. Без значение каква националност имам. И така нататък. Моето спасение е лично. Понякога, може би, ние си казваме, ние имаме специална вест от Бога и това е така. Бог има специална вест към народа на последното време и тъй като ние имаме, не аз, ние казвам, имаме такава вест и ние ставаме специални хора, защото вестта е специална. И това може да бъде вярно, ако наистина приемем тази вест и я предаваме. Но, отново повтарям, Бог няма някакъв завет свързан с етнос, ритуали, теология и т.н. Единствената основа на този завет е, поне според мен се изразяват две неща. Първо, това е една лична връзка и второ, нещо, от което се интересува царя, е дали имам свътбарската дреха. Това ми казва тази притча. Че това е лична покана, лично отношение, на мен към този, който ме е поканял и дали аз имам сватбарската дреха. Не знам прави ли ви впечатление, че в тази зала има всякакъв вид хора. Десети стих ще го прочета, а вие ще ми кажете какви хора има в тази зала. И тъй, унези слуги излязоха по пътищата, събраха всички, колкото намериха. Зли и добри. И сватбата се напълни с гости. Какви хора има на тази сватба в залата? Моля, свети, праведници, безукорни и непорочни. Текста не казва, че там имаше и зли и добри. Те не бяха разделени, на съвършени и не несъвършени, на добри и лоши. Всички бяха заедно. Те не бяха в отделни зали, не бяха на отделни трапези, не. Тъкста ни казва, те бяха заедно. В една зала, на една трапеза. Uh, представете си, как ли са реагирали слугите на царя. Той ги изпраща да съберат още хора. И представете си, че вие и аз сме тези слуги. Как бихме реагирали, отивайки и канейки хора за сватба? Обикновено, когато канеш някой на сватба, все пак той се съобразява с някакъв етикет, нали? Трябва облеклото да е подходящо, няма да дойде с спортния екип от стадиона или нещо подобно, или от работата си. Все пак няма да дойде тук леко попинал и да ти развали цялото настроение, и веселба и може списъка да го добавим. И си представете, че, представете си, че ние сме тези слуги, които трябва да каним хора, които да дойдат на сватбата на царския син. Кого бихме канили? Към кого бихме се обърнали? Към учените, към умните, към а, унези, които все пак имат някакво положение в обществото. Но виждаме, че слугите поканеха всички. И зли, и добри. Всички са поканени на тази сватба. Мисля си, дали понякога, като ени Божии слуги, очакващи сватбата на царския син, неговото завръщане и свързването му с неговата църква, понякога, дали не правим едни такива разлики? Ох, сега този, тази... Не, не. По-добре да го отмина, да е отмина... Ма изобщо, изобщо няма какво да, да се спирам и да се замислям. Тези слуги нямаха такива критерии, защото имаха една вест и една мисия от царя. Отидете и поканете всички. Това е вашата задача. Това е нашата, това е нашата и моята задача. Те отиваха и казваха, елате, защото царя иска да дойдете и да присъствате на сватбата на неговия син. Само едно единствено нещо имайте в предвид. Идвайки на сватбата, трябва да облечете сватбарската дреха, която ще ви бъде дадена. Това е единственото условие за всеки от вас. Знаете ли, мислих си отново тази седмица, дали не е точно това Евангелието, което трябва да проповядаме в този свят. Дали не е точно това веста, която с която Бог ни е натоварял като Негови слуги да ходим и да каним хората. Къде и при кого? При Бог разбира се. Не при мен, не при теб. Не в някоя зала, не в някой дом, а да ги поканим на тази сватбена трапеза на царския син. А защото той е онзи, който ги кани. Той е онзи, който има тържество. Той е онзи, който трябва да бъде почетен. И си мисля, че точно това е Евангелието, но като че ли ние понякога си казваме, да, да, хубаво, айде нека да влезе на тази трапеза, но, но ние ще те пречистим преди това. Едва ли не, ще трябва да минеш през едно чистилище. А, нямам предвид нещата, които Бог ни е казал, с които да се съобразяваме да ги примахнем. Не, не ме разбирайте погрешно. Но понякога си мисля, че вместо да представим на поканените събитието и тази дреха, която трябва да облекат, ние им представяме къде трябва да седнат, с кого да говорят, каква, какво изражение на лицето да имат. И те всъщност забравят да си облекат сватвената дреха. Исус сам казва, че до края тези хора ще бъдат заедно. И добри, и зли. Но кои са добрите и кои са злите? Кое е зърното и кои са плевелите? Можете ли да направите разлика? Е, как да не можем? Разбира се, че можем, нали? Ние сме зърното, всички останали. Или един двама ма, мои приятели, и те са, ама другите. А, казвам го а, така, за да си помислим, дали понякога несъзнателно или понякога може и съзнателно, не се опитваме да правим едно такова разграничение. Този тази нямат право да бъдат на Божията трапеза. Ако Бог ги е поканял на Неговата трапеза, такива каквито са, мога ли аз да ги спра да дойдат и на тази трапеза? И да им забраня да дойдат на тази трапеза? Освен задължението, което Бог ме е поверил, да им кажа, че трябва да се облекат съдбарската Дреха. Има ли нужда царя да знае кой има сватбарска дреха и кой не? Как мислите? Има ли нужда царя да знае? А, ако царя трябваше да знае кой е сватбарска дреха и кой не, по принцип, нези, които третия път бяха покаяни, мястото им като чили не беше там. Нашето място като чили не е там. А, няма нужда... Царя да знае кой е със сватбарска дреха и кой не. Бог, Бог няма нужда от това. Защо тогава е това изследване, което всъщност царя прави? Защото той минава и преглежда гостите? С каква цел го прави това? Интересно е, че царя не казва на човека, че е лош, че не е спазвал нещо, че не се е съобразявал с някакви изисквания. В същото време не казва, че е и добър. Текста, текста не казва и това. Нито му казва, че е лош, нито, че е добър. Ние това изобщо не можем да го разглеждаме. Затова ви казвам, много е относително ние да се поставим на място на царя, на място на Бог и да кажем този, тази е добър, този, тази е лош. Той става за спасение, друг не. Тази седмица отново имах две или три запитвания за конкретни хора. Брат, как мислиш, ще бъде ли спасен този човек? А знаете ли, да, звучи ни, звучи ни, наистина малко смешно, но, но помислете си, дали ти ние понякога не сме си задавали подобен въпрос? Може би за наш близък, може би за наш приятел, може би за наш враг, си мислим, че той наистина няма място там. Царя влиза и не дава никакво обяснение човека дали е лош или добър. Поглежда и вижда, че той е без сватбарска дреха. Единственото нещо, което му прави впечатление е, че този човек е без сватбарската дреха. Царът търси единствено дрехата без значение кой си, какъв си, какво си направил и какво си извършил. Разговарях с човек, който ми казва знаеш ли, трябваше да мине време в което да осъзнае, че Бог ми обича много, защото вършил съм много, много лоши неща в моят живот. Убивал съм и хора. И ми трябваше време, каза той, да осъзнае и да приема, че Бог ме обича такъв, какъвто съм, и ме приема, и иска да ме промени, и ме кани на своята трапеза. Скъпи сестри и братя, без значение какви сме. Ние знаем много добре какви сме. Бог ни приема. И Бог ни кани на тази трапеза. Но Той иска от нас да имаме свътбарската дреха. Защото Той не приема такива, каквито сме. С нашите славости, с нашите грешки, с нашите пороци. Но ако нямаш свътбарската дреха, си обречен. Ако нямам тази дреха, дори най-големия праведник да съм на тази земя, повервайте ми, царя ще ме изгони. Защото това е условието. Понякога си казваме, ние сме много прави, много добри, не сме извършили нищо лошо, нали? Нито сме убили, нито откраднали, нито изнасили, нито кой знае какво лошо извършили. Ние сме гарантирани. И в този ход на мисли можем да пропуснем, че се нуждаем от тази свътбарска дреха. Какво представлява тази дреха, и какво правим с нея. Какво представлява тази дреха и какво аз и ти правим с нея. Теоретично знаем и казваме, да, това е Христовата правда, Божията правда, която, която всеки един от нас трябва да я има. Единственото нещо, което ни гарантира престояни там в залата на свадбеното пиршество. Но понякога не си ли казваме, а чакай, чакай, това, това май не е достатъчно. Трябва и нещо друго, освен сватбената дреха. Трябва и нещо друго да имам. Царя, с други думи Бог, гледа дали имам тази дреха. Не на празно тази притча е свързана с Блудния син. Блудният син какъв беше, искам да ви попитам, какъв беше, а, когато се върна в своят дом? Добър или лош? Знаем, че поиска своя дял от наследството, отиде, пропиля го с приятели, води един доста бурен живот и се връщаше сега при своя баща. По-добър или по-лош беше? Моля. По-добър или по-лош? Представете си, че аз съм бил в църквата, бил съм дори вашия пастор и утре, други ден реша да изляза от църквата, започвам да си пивам, алкохолче, едно-друго, кражбичка, убийство и в един момент реша да се върна при вас. Какъв ще бъда? Добър или лош? Моля? А лош разбира се. При тези си действия как да бъда добър? А Извиняйте, ама ако ме наречете добър в едно такова състояние, сега сигурно трябва съм на небето, нали? когато не съм извършил тези лоши неща. Блудният син, когато се завърна в дома на баща си, той беше лош, защото беше извършил толкова много лоши неща. Пропилял живота, дори част от живота на своя баща. по мъка за него. Но той, но той реши да се завърне. Но той като че ли прие по някакъв начин тази покана и какво се случи с него, спомняте ли си? Когато се завърна в своето състояние, с какъв костюм беше, спомняте ли си? Моля? Окъсани дрехи с аромат на какъв парфюм. Спомняте си къде беше, нали? Последните си дни от живота. При прасетата. Нямаше храна. Лежеше там. Грижеше се за прасетата. Връщайки се при своя баща, бащата не му каза, Сине, ти си най-лошия. Или, Сине, ти си най-добрия. Не. Бащата го прегърна и каза да направят нещо специално за него. Спомнете ли си? Дайте му нови дрехи, облечете го. С други думи, бащата отново го реабилитира. Нито го осъди. Нито даде някаква характеристика на неговото поведение, на неговия начин на живот. Добро, лошо. Той даде дрехата върху него. Когато четем тази притча и ние виждаме, че царя се спира пред този човек без садварската дреха,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 Всички имаха възможността да я облекат. Единственият проблем ни е, когато не приемем Христовата дреха чрез вяра, която не покрива отгоре до долу. и всъщност нищо от нашата греховност не остава, защото аз доброволно съм приел Божията правда за мене. Защото знам, че съм грешен човек и че ако остане на моите колкото и добри усилия, аз отново ще си остана един грешник без, без, без жертвата на Исус Христос, без неговата заместническа жертва за мен. Христовата дреха, Христовата правда е единствената ни гаранция за небето. И всъщност това е акцента на тази притча. Това ни казва притчата. Да обърнем внимание отново на това, което Исус е направил не за нас като народ, не за нас като. Църква, а за онова, което е направил за мен, а за теб, а за теб, за всеки един от нас. Съдът всъщност е за това Бог да види и покаже, че тези, които влизат на небето, че те са приели тази дреха, че те са пожелали да влязат с тази дреха и по този начин да празнуват сватбата на неговия син. Този човек реално нямаше мотив да бъде без сватбарска дреха. Тя не се заплащаше, тя не струваше нищо, тя не костваше нищо, освен да я приеме. Царя му казва, приятелю, ти как си влязал? Той мълчи. В Божието царство се влиза само с тази дреха. Ако я нямам в живота си, каквото е да съм направил? Манастири, църкви да съм строил, чешми... Каквото и друго да съм направил, няма да ме ползва. Да, добре, ако мога да направя тези неща, но ако нямам съдбарската дреха, ще изгубя това велико тържество. Нещото, в което съм вярвал, нещо, което проповядвам, нещото, за което си мечтая. Тази притча има много силна връзка с края, защото преди да дойде Христос, ще има едно изследване на поканените. Да, ние сме все още на земята и не знаем кога той ще се завърне, но да ви кажа, това и много, знаете ли, не ме вълнува точно кога ще дойде Исус Христос. Дали утре, дали след една, дали след пет години, дали след сто, а много са станали. Ако аз съм с сватбарската дреха, аз ще бъда най-щастливия човек, защото когато и да се осъществи сватбата, когато и той да дойде, аз ще бъда там, заедно до него, заедно с вас, на тази сватбена трапеза. Откъде да знам, че я имам? Имаме ли тази сватбарска дреха? От кой магазин да си я купя, да си я набавя? Как да, да разберат дали имам или не? Има ли огледало, на което да се огледам и да видя, а, ето, аз съм с нея, Мога да си правя каквото си искам. Спокоен съм отнеса нататък. Има един текст в същеното писание, който ни казва, че праведния чрез вяра ще живее. Праведния чрез вяра ще живее. Единствено, моята вяра в онова, което Исус Христос направи за мен, на Голгота. Ме кара да бъда спокоен, ме кара да бъда мотивиран, ме кара да бъда най-щастливия човек днес тук на земята, за това, че, че аз ще бъда на тази сватбена трапеза. заедно с него и заедно с вас. Това е една безплатна дреха, приготвена за всеки, за всеки, който е пожелая. Казвам, безплатна за нас. Безплатна за нас, но може би най-скъпата за нашия небесен баща. Костваща живота, Живота на Исус Христос. Сватбата на царския син, стих 14, ни казва: Защото мнозина са поканени, а малцина избрани. От коя категория съм аз и вие? Мнозина поканени, малцина избрани. Избирането не го прави Бог. Ти ще бъдеш, ти няма да бъдеш. Видяхме как става. То се определя от мен и от теб. Не от нас, не от църквата, не от някой друг. Лично от теб, лично от теб и лично от мен. Бог да ни благослови да бъдем най-щастливите хора в Афонзе ден, когато той се завърне, за да можем да седнем на тази свадбена трапеза, да бъдем хората, които още днес и сега му казвам и Мили Господи, ела, ела и да празнуваме заедно. Амин.